Я сказав, та не може бути, люди не можуть 30 днів бути із заплющеними очима, бо прокидаємося ми без нашої на те волі, тому що розплющуємо очі. Я тоді не подумав про воду і про те, що коли ти 30 днів взагалі не рухаєшся, то деякі кінцівки можуть відмовити. Та й взагалі, тоді у мене з критичним мисленням було так собі, тому інших заперечень я не мав. Бабуся сказала, Валентине, не забувай дитині баки. Я подарувала цей бінокль дідусеві, сказала вона, коли приїздила до нього в ригу. Вони пришвартувалися там командою та чекали, поки корабель завантажить різним вантажем. Бабуся всміхнулася, бо, напевно, згадала щось дуже особливе. У що мене, ясна річ, посвячувати не збиралася. А я й не дуже хотів би особисто на той особисто, аби залишатися поміж людей, які були його свідками. Я подумав, цікаво. Скільки в бабусі та дідуся було різних цінних миттєвостей у житті, якими вони подумки подорожують, коли їм сумно. Вони ж не завжди були сивочолами та мудрими, неодмінно ж вигадували якісь небелиці, як от я, фантазували, створювали для себе звичаї, якось по-своєму називали прості речі, аби вони для них більше важили. Я думаю, що вони й досі вдаються до всіляких вигадок, ні на хвилину не постарішили, відколи одружилися, та все одно залишилися фантазерами, як я, бо інакше від кого мені все це передалося, якщо не від мами та від них? Дідусь сказав пішли і вивів мене за хвіртку. «Бачиш он там далеко на дубі шпаківню?» – запитав він. «Так». Тоді дідусь дав мені бінокль і сказав, «А подивись тепер». Я подивився, і шпаківня опинилася просто перед моїми очима. Мені було навіть видно, як маленька пташка длубається дзьобом у пір'ї, а позаду неї була ще одна пташка, яка також длубалася в пір'ї. Дідусь сказав, що побудував цю шпаківню багато років тому і раніше траплялося, виходив та дивився через цей бінокль, чи не завелися там мешканці, бо зір у нього давно вже не такий, як замолоду. Я подумав, що шпаківня дуже високо розташована. Я б ніколи не наважився лізти на таку висоту, бо відчуваю страх до подібних речей. Я мало чого боявся тоді, бо мало що знав, але висота приймала мене до дружаків. Я не маю на увазі гілку на вишні чи щось таке, бо це навіть смішно, я ними плигав як тарзан. Але щоб на отаке видиратися, дзуськи. я запитав, тобі не було страшно лізти туди? А чому мені мало бути страшно? Я старий, а боятися – це для твого тата і мами і ще для тебе, бо ви мало бачили, вам усе здається ризикованим. У моєму віці це все вже позаду. Дідусь оборонув бінокль іншим боком і сказав Дивись. Я побачив усе те саме, але дуже-дуже далеко. Дерево стало Мацьопим, роздивитися спокійню було взагалі неможливо, і висота вже була не висота, а якась смішна подібність до неї. Тоді я подивився на дідуся, і його обличчя віддалилося від мене. Я подивився на хвіртку, а вона стала ляльковою. Я подивився на шарика, він став іграшковим. Я подивився на бабусині квіти, і вони перетворилися на картинки з альбому, які треба підносити до очей, аби роздивитися деталі. Я сказав «Усе дуже далеко». Дідусь сказав «Так, далеко», ніби хотів наголосити на цьому. Я запитав «Це якесь оригінальне порівняння?» А дідусь сказав «Ні, це просто лінза з іншого боку, яка ж тут оригінальність? Я просто хотів показати тобі шпаківню зблизька, а вийшло, що й показав, щось й здалеку». Ми повернулися до перекладання речей з місця на місце, аби миші знову захотіли жити в нашому гаражі. Коли ми закінчили, я нарахував 95 трилітрових банок, у які згодом мають законсервувати увесь урожай. Я подумав, якщо глянути на них через бінокль з іншого боку, то вони навіть на літрові не потягнуть. Казки Я вже багато разів казав, що люблю читати, а особливо казки. «Я думаю, що навіть коли виросту, все одно читатиму дитячі книжки, бо в них неможливо стає можливим, усі герої мають незвичайні імена, місцевості багаті на фрукти, а тварини розумні і вміють розмовляти». Сташі з цього сміються і кажуть «досить бути дитиною, подорослішей, бо від таких думок нічого хорошого не буває». Але я думаю, що все це дурня ще й як буває. Я думаю, що багато у світі залежить від фантазерів, які все приймають на віру і надалі розповідають людям вигадки, бо тоді науці потрібно постійно знаходити різні заперечення цьому. Як от колись один божевільний сказав, що світ тримається на трьох китах, які лежать один на одному. А потім знайшовся ще один божевільний, який довів, що все це не так і немає ніяких китів, бо земля кругла і обертається навколо сонця а як відомо, на круглому пласке лежати не може, бо буде падати. Мені здається, це називається прогрес та рух уперед, але я можу помилятися. Усе це мені подумалося, коли я читав на ніч книжку, у якій йшлося про двох братів, один із яких занедужав на сухоти чи щось таке і скоро мав померти. Інший брат був здоровим і красивим, його всі любили, але він сам найбільше любив свого молодшого брата, а до решти йому було просто байдуже.